Gajibën Abasi radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam, duke trasmetuar nga zoti i ti, ka thënë Allahu i ka shkruar veprat e mira dhe ato të këqia Pastaj, ka shpjeguar se i që ka pasur për qëllim të akrye një veprat e mira dhe nuk e ka kryer Allahu do t'ja shkrua një veprat e mira të plot E nëse e ka kryer, atëher, Allahu do t'ja shkrua i sa 10 të mira dhe i në 700 të mira, e ma dje dhe më tepër Nëse njeri u ka pasur për qëllim njëve për të keqje dhe nuk e ka kryer, Allahu do t'ja shkruaj njëve për të mirë të plot, por nëse e ka kryer, Allahu do t'ja shkruaj vetëm njëve për të keqje. Transmeton, Buhariu dhe Muslimi Këto hadithe mund të sohen nga jamiambret.com